Уранці, коли гості, перегулявши на вчорашньому перу, ще міцно спали, Гримільда послала роба свого Лула гукнути Тодоріка, князя Бернського. Тодорік, утікши від гніву візіготського конунга Торісмунда, який одібрав у нього волость, прибився аж у город Київ, сподіваючись умовити Гатила, щоб той гримнув на Торісмунда. Княгиня розповіла йому про смерть Сікурда і сказала, "Мстися за мене, княже!» Я кину слово Гатилові, і він пособить тобі. Тодорік Бернський відмовився. Коли великий князь Київський не захоче, то ніхто не зможе вмовити його. Добре, стала Гримільда. Я дам тобі стільки золота й серебла, що ти сам зможеш набрати собі воїв і відбити відчину в Торісмунда. Згоден? Залітний князь похитав головою. Ні, проти друзів, княгини, я руки не підніму. «А братови твої мені суть приятелі!» І скільки не вмовляла його Гримільда, він був непорушний. Княгиня знала, що Тодорік боїться Гатила, що тут усі його жахаються, і, певно, через отой меч, якого він привіз із походу. Треба шукати когось менше страхітливого, тільки ж кого? Довго думавши, вона сама пішла в світлицю, де замешкали гатилів брат рідний Волод із сином Остоєм. «Княже!» – мовила вона, коли Волод упустив її до себе. «Маю щось повідати, але самому». І виразно подивилися на гатилового небожа. Остой скривився і прокволом вийшов за двері. Отець ніколи не відстороняв його, і це неприємно вразило хлопця. Та тут господиною була Гремільда, і не можна сперечатися з дядиною. Коли Гремільда сказала йому те, що мала сказати, Волод почав крутити довгий оселедець на кулаці, точнісінько як все у хвилини задуму його старший брат Гатило. І то була прикмета, що не провіщала жодних надій. Волод так і сказав, Супротиву братових гостей не піду». І з відразою глянув на невістку – той погляд відбив їй усяке бажання продовжувати розмову, і вона, хряпнувши дверима, вийшла, мало не зіткнувшись у сінях з остоєм. Вона бігла до своєї жіночої світлиці, найдужче боячись зустріти зараз своїх братів. До самого вечора Гремільда не виходила на люди і навіть не їла цілий день, а ввечері перейшла до спочивальні і гатило застав її в тій самій позі, що й учора. Рекла жона вишати Радмила, що ти занедужалась. — Усі речуть, а нікому до мене діла нема, — сердито відповіла Гремільда. — А що хіба стало? Вона раптом зірвалася. — Болять мені рани сікурдові, печуть у серці, і не можу вгамувати їх. <хи> Княгиня впала на подушки і зайшлася голосом. Гатило не знав, що діється і про що вона мовить, і що означають оті її натяки та недоказування. Почекавши, поки виплачеться, він мовив суворим голосом. «Речи!» Його теж розбирала лють, і він у душі поклявся, що рука його буде міцною й не затремтить. Гремільда, дохлипуючи, розповіла йому все, що знала про смерть свого першого чоловіка, і у кінці мовила. «Сікурда забили вони, горва тигану. Я сама чула, як нахвалялися. Не, не відує тільки де». І оскільки Гатило мовчав, княгиня тремтячим от хвилювання зовсім незрозумілим йому голосом примолилася. «Будь за мене месником, княже!» Гатило сидів край ліжка, низько схиливши голову. Гримільда не вгавала. «Сікурд мав велі і багатства, ти того з не відав!» Гатило нарешті проказав. «Чов єсм то ті багатства! Гомонять, наче Сікурд, убив змія горянина!» Бач, правда є, похопилася Гримільда. Відбери ти ті багатства, відбери собі й новий лунг. Будь за мене месником, потому й рани в моєму серці. Великий князь київський устав і ще суворіше, ніж допіру, мовив. Хай я не чую про те жодного слова більше. Закон і дідень не дасть мені переступити рід і кров рідну. Коли русинові приходить гість, русин послідню жменю пшона віддасть йому. Братове, твої суть у моєму вогнищі, і ніхто не зможе, ні ти, ні хтось інший, намовити мене супротиву їх. Він стомлено сутулячись вийшов, а Гримільда лишилася сама в спочивальні, сама на цілу ніч, не здатна ні заснути, ні позбутися тієї настирливої думки, що гризла її зсередини і пекла пекучим вогнем. І десь аж досвіта їй сяйнуло в голові. Ярень! отой чорнобривий молодий сотник володової дружини. За сі дні, відколи поселились у її дворі, сотник не проминав нагоди, щоб не здибати Гримільду десь в окремішньому кутку чи, бодай здалеку, позирити на неї. Ярень, ярень і тільки він, остання надія і остання спроба. Що буде, те й буде, і коли знову нічого – Значить, так вирішило небо. Значить, руський закон і тут виявився всесильним і нездоланим. Дев'ять років. Хіба ж вона в тому винна, що минуло цілих дев'ять? Ярень погодився. Вона пообіцяла йому щит, кований золотом, і ще одне, чого не могла зробити жодна русинка – належати йому». Хоч би її після цього і живцем на конопляній костриці спалили, як перевітницю. Наступного вечора відбувався відпускний пир. Із сонцем Волод мав вести весільний поїзд на той бік Дніпра, в город Чернегів. Разом з ним збиралися їхати і король Новолунський та його брат. Гатило вмовив Гана Гунтера просити за сина свого руки другої доньки Божівоя, знаючи, що князь Чернегівський... Не відмовить володареві всій Русі, а державі з того буде тільки користь. Година стояла добра. Коли зайшло сонце, над заплавами за Дніпром піднявся повний місяць, і Гатило наказав повиносити столи перед хороми. І оскільки це був нератний пирче святкування Юра Побідника, то в молодий садок запросили всіх – і князів боляр, і можів, і дружинників Гатилових та Новолунських, і всіх жін вельміжних. Десь під обівніч, коли за столами стояв переплутаний хмільний гамір, княгиня підморгнула через широкий стіл Яреневі. Сотник для годиця помулявся, тоді глянув на місяць і сказав королевому братові Горватові «Ідов, гривницю, треба навідати сторожу свою!» Горват Гернот підозріло зіщулив очі, але не зрушив з місця. Він увесь вечір сидів похмурий. Учора Тодорік Бернський натякнув йому, що княгиня Гримільда мислить їм зле. На сестру він уникав дивитись, але в бік Гатила позирав частіше, ніж би й самому хотілося, і щоразу на думку спадали старі домашні підозри. Що ж має означати той знак із перснем у вовчій шкурі? Гатило теж мовчав і був зовсім не схожий на того щирого хлібосільника, яким видавався минулі дні то хто ж із них двох – він чи сестра? Горват-Гернот намагався перезернутися з братом, але король Новолунський жваво огуманів із хитрим вельможем Воїславом і навіть не дивився в бік брата свого. Тільки Гатилів брат Волод інколи кидав погляд у бік нього та княгині, і Горват не міг уторопити, що знакують оті його зиркання. Тупа непризнь! і в Горвату від душі волода, і він не знав, як себе повести. Захоплений болісними здогадами, Горват і нещувся, як за столом порічало. Він обмацав пирувальників очима і так і не второпав, де зникло стільки люду і коли, і хто то такі. Тепер найбільше здавалося новолунгів, і все трохи заспокоїло королевого Брада. Щоб то не сталося, але коли поряд свої, якось та буде». Сестра теж бавилася зі своїм хлоп'яком Яринем. Горват Гернот дивився на небожа і не міг угадати, в кого той удався, сестру Гримільду чи таки в Малий Ярень побіг до вітця свого, зліз йому на коліна, посидів хвилю і пересів до старшого брата, княжича Юрка. В обох княжичів і Великого, й малого, були однакові чорні брови й довги до пліч теж чорне волосся. Брати, певно, посварилися, бо малий Яролюб гайнув до матері. Гримільда взяла його в пелену і почала щось шептати на вухо. Хлопчик слухав і зиркав на свого незнайомого дядька через стіл навскоси, і Горват Гернот не міг позбутися нав'язливої думки, що Гримільда говорить малюкові саме про нього. Княгиня й справді шептала княжичеві. Того мовчуна видиш? Виджу. Хто то є? Вуйко мій. А ти його любиш? Ні. Пощо? Бо сердитий. А страхаєшся його? Шестирічний опецьок випнув груденята. Я нікого не страхаюся, бо мій отець найдужчий за всіх. Коли не страхаєшся, то піди й дай ляпаса тому мовчунові. Малюк завагався. Вихваляння одне, а дати ляпаса рідному вуйкові зовсім інша річ. «Таки страхаєся!» Глузливо докинула мати. Шестирічний княжиш випроснув з її рук, оббіг довгий стіл і став заматериним братом. «Ей!» – сказав він йому. «Ану, нахилися!» Горват Гернот здивовано нахилився до небожа, малий замахнувся і щосили вдарив його кулачиськом по носі. <клух> Якусь мить обоє дивилися одне на одного, однаково розгублені і злякані. Горватові з роз'юшеного носа цибунула кров, заливаючи бородою дорогу одіж. Він раптом схаменувся і ухопив малого небожа за довге волосся. Над столами повисла мертва тиша. — Це вигадка твоєї матері, недоноску! — закричав Горват Гернот, вихопив меч із піхов і одним ударом відтяв княжичеві голову. Аж ти липнулась у його руці на довгому чорному волоссі. Сьому домі вино дороге, платиться кров'ю, плачу свою виру сестрі. Він гойднув і кинув хлопчикову голову гремільді через стіл навскіс, але не докинув. За столами знявся неймовірний гвалт. Княгиня ж сиділа із широко розплющеними очима, Дивилася під ноги, де лежала, заплутавшись у довгому скривавленому волосці, голова її сина. Горват Гернот, передолавши гамір, крикнув. «Ям віддав, що нас приманили в пастку! Ям казав! Новолунги, виймайте мечі і щербіть їх об голови, руські!» Новолунги похапалися, в кількох місцях спалахнули сутички. Русинів було мало, принаймні менше – і можжі короля Ганна Гунтера посіли їх з усібіч. Дехто люто лаявся, кілька впало між столами, і новолунги продовжували насідати. Гатило, який усей час був у хоромі, вискочив і взявся за голову. Гості, що їх він привітав у своєму вогнищі, повелися му в останній таті. Він прогримів голосиськом. Поляни, русичі! І всю мить звід гридниць налетіли можі сотника Яриня. І якщо в кожного Новолунга був меч, то Яринові можі кинулися в бій повністю зоружені в калантирях і кольчугах, у шоломах і причервлених щитах. І покотилися голови Новолунські, і повітря раз у раз протинали крики вмираючих. «Я мрію кучора Горватові!» – крикнув Догана Гунтера Тодорік Бернський. Король ошалів. «Рік єси, та не до рік! Тепер я в'їду, який з тебе друг! Охищайся!» Він витяг меч і схрестив його з мечем Тодоріковим, який змушений був боронитися. Горват Гернот, вихопившись на стіл, просто між посудом побіг до гатилового брата Волода, який ще не знав, битися йому чи закликати до розуму. Новолунський же князь напосідав, мов шалений лев, і незабаром протнув Володові груди. Гейзо, молодий жупан Зарайни, бився з Ратибором, князем Білогородським. Ратибор тиснув і заганяв супротивника між столи. Та раптом наступив на чий труп, і нога звихнулася, і рука йому теж схибла. Гейзо ж скористав з того і відтяв Ратиборові голову з відвалом. Разом з правою рукою. Та не встиг зрадіти своїй перемозі, як навстріч йому виступив старий кравчий князь Луганський Годой, простоволосий і з довгим сивим оселецем на тім'ї. І молодому Жупанові довелося відступити. Годой в меч дістав йому горлянки саме в тому місці, де лежав перетятий Ратибор. Поляни тисли й тисли новолунгів, оточивши їх з трьох боків. Тепер січа велася далеко від весільних столів, закиданих трупами. Тодорік Бернський поранив Гана Гунтера в живіт, і там і лишив лежати. Сам же щепився з горватом гернотом. «Казав Єси, що ти наш друг!» – між ударами меча гукав королевий брат. «Казав Єсмь, але не я почав, а ти! І тебе я також протну, як і твого брата, хоч ти й друг мені!» «Лише словом не паскудь!» – лютився Горват Гернот і рубав, і підрізав, і робив несподівані випади вперед, щоб дістати в юнкого й дужого Бернця кінчиком двосічного меча. Обоє знали одне одного, і оружя одне одного теж знали. І тому герцеві здавалося, не буде ні краю, ні впину. Русичі тисли й тисли з усіх боків, новолунги йшли всп'ять. Та підкоряючись голосові Горва та Гернота, вони спромоглися продертись до воріт і вибігли в окольний город, і тепер відступали назад, стримуючи полян. Одначе, коли збігли з гірки і почали задкувати головною вулицею до городської полудневої брами, з перунового пагорка їх ударили нові можі. Новолунги, рятуючись, повернули назад до княжого двору і засіли в гридниці приворітній, і тільки окремі пари досі змагалися серед просторого двору, і ніхто не втручався всі поєдинки. «Паліть, грибниці!» – кричав хтось, але ніхто не палив, і всі знову насідали в двері та вікна, і Січа валчилася і на ганках, і всередині. Подвір'ям бігали бігли нажахані молодиці і дівчата і кричали дужче за самих мужів, які билися і помирали на їхніх очах. Котрась тонко голосила, тримаючи на колінах закривавлену голову, ще одна здерла з себе полоток і рвала волосся. А ж стояв на ганку з оголеним мечем і тільки дивився. І аж коли новолунгів уперли до гридниці, він, мов, прокинувся. Князі досі не знав, що ж викликало у несподівану бійку. То мало бути з правою рук його жени Гремільди, але княгиня стояла обіч і тільки в розпочі заламувала руки. Невже вона таки? Дворищем бігали, вигукуючи нестямні слова, можі з кривавими смолоскипами в руках. Тут і там лежали поранені та вбиті. Гатило ж не знаходив у собі сили підняти меч. То було якимось насланням і в голові йому мали окремі слова, перекошені від болю та люті обличчя і невпинний ляскіт оружжя. Тодорік Бернський нарешті здолав охопленого шалом люттю Горвата Гернота. Він ударив його під прави нижнє ребро, коли той спробував досягти його краєм меча і поточився вперед, не зустрівши супротивника, якому пощастило вхилитись від страшного випаду. Горват Гернот став на одне коліно, тоді сперся на меч і спробував підвестись. Але була вражена печінка, і він знав, що то вже край. Взявшись обома руками за довгий руча, він так і стояв, поклавши знесилену голову на хрестовину. Тоді зімлілі руки сковзанули вниз, і забагривши блискуче лезо свіжою червоною кров'ю, він упав на бік, не випускаючи лезо з окривавлених долонь. Тодорік Бернський, важко сапаючи, подався до гридниці. Русини вже пробилися всередину, і тепер бойові крики чулися приглушені і, мов, несправжні. Гримільда прочнулась. Піднявши з землі голову свого малого сина, вона з дерев'янілими ногами попростувала туди, де ще точився бій. Обережно переступала через трупи і йшла. Повз неї пробігав молодий між зі смолоскипом. Княгиня раптом кинула синову голову і вчепилася обома руками в смолоскип. Між оддав і побіг далі. Гремільда ж нахилилася і стала навколішки. Біля неї лежав, откидавши руки, горват гернот. Вона приклала вухо йому до грудей. Брат ще дихав, і серце билося в грудях. Княгиня піднесла йому запалений смолоскип до розплющених очей. В очах була зненависть і біль. Вона заходилася повільно засмолювати йому киплячою смолою і очі, рот і ніс. Горват судомив, всі прочався та незабаром утих. Нягиня встала, повернулася до святкових столів і заходилося освітлювати трупи смолоскипом, який тріщав і порскав жагучими краплями. Знайшовши свого старшого брата, вона заварила йому вуста. Але Гано Гунтер і не ворухнувся – він був мертвий. Гатиле, дивися. пролунало в неї за спиною. Глянь, як жона твоя мучить своїх братів. То був Тодорік Бернський. на його поклик прибіг Великий князь і ще кілька вільних отбою мужів. То є демон. кричав тодорік. Перевітниця! Вона згубила стількох витязів, щоб упитися їхньою кров'ю. Перевітниця! Перевітниця. залунало з Тодорік підійшов до Гримільди, яка й досі стояла навколішки над своїм старшим братом, і одним махом розтяв її навпіл. Гатило раптом замахнувся мечем, та рука його так і впала додолу. Тодорік проказав Аби субив ту перевітницю зразу, живі й були б усі оті можі. Великий князь Київський, упустивши меча, згорбився й повільним хитким кроком подався через двір до хорому. У всьому дворі була моторошна тиша, і у дворі, і у гридниці додобили останнього новолунга. І тільки собаки в городі вили, відчувши кров, якої тут давно не чути було. Вели протягло й тоскно, втупившись мордами в ясний повний місяць, який сідав за щекавицею, набачившись такого жаху.